Buonasera, buon ascolto, entropia massima ci occupiamo di nuovo di economia, uh, Alberto è qui con noi per uh, parlarci di... Ma questa sera pensavo che fosse utile fare due chiacchiere su Cipro, la situazione in luogo, perché ci sono degli elementi che possono sfuggire a una rapida lettura dei giornali E dall'altra parte ci sono degli insegnamenti di cui dovremmo tenere conto anche se la situazione è apparentemente eh, diversa da quella italiana o da quella della grecia <coughs> allora intanto partiamo da una primissima affermazione eh, il cipro nell'isoletta è, che è praticamente un paradiso fiscale no? Eh, perché c'è una cosa molto semplice, come paradiso fiscale ha una mh, come si può dire, una uh, tendenza ad accogliere russi, in genere russi ricchi, quindi in pratica c'è una presenza molto consistente. Ho letto una serie di, di articoli di colore, dai quali si evince che insomma, questi russi sono dai 30 ai 40 mila che per un'isola piccola come Cipro sono tanti no? e dall'altra parte l'isola siccome da parecchi anni che c'è questa presenza massiccia l'isola si è trasformata nel senso che eh, come se ci fosse il russo come seconda lingua e come se tutti i negozi tutti quanti Eh, diciamo i locali, tutti gli alberghi, eccetera, fossero orientati verso quel tipo di clientela. Allora, questo può sembrare un qualcosa di un pezzo di colore, eh, in realtà eh, è una presenza eh, molto importante dal punto di vista, diciamo, strategico generale e delle manovre che sta facendo la Russia negli ultimi anni per avere una presenza in eh, scacchieri particolarmente Eh, critici particolarmente a rischio tipo il mediterraneo in particolare il mediterraneo orientale. Allora quindi questo è mh, dietro c'è tutto si potrebbero fare delle analisi molto interessanti su che cosa sta succedendo eccetera eccetera io vi fornisco solo alcuni elementi di tipo più economico. Il secondo passaggio, il secondo motivo per cui è un paradiso fiscale E che c'è, per esempio, una tassa sui redditi delle società che è del 10%, che come capite è molto basso, è la metà di quello che c'è in Russia, e soprattutto è molto basso per tutti i livelli medi, eh, diciamo, dei paesi europei. Quindi significa lì c'è questa eh, forte capacità di adattazione e quindi attenzione. ci sono anche dei capitali oltre ai capitali russi ci sono anche i capitali tedeschi eccetera quindi una serie di situazioni eh, all'interno delle banche che devono essere molto complicate da gestire da questo punto di vista allora quindi questo è il primo quindi c'è una come si può dire un atteggiamento dell'unione europea che tiene conto di questo fatto perché l'Unione Europea in pratica non può uh, accettare che ci sia un ulteriore uh, paradiso fiscale all'interno della zona diciamo, di controllo europeo allora questo dico ulteriore perché poi c'è il Lussemburgo perché poi c'è Liechtenstein cioè ce ne sono diversi tutte le isole che, inglesi ma che sono sulla costa francese Eh, quindi vorrei dire non è che è la prima volta che gli capita di incontrare all'Unione Europea di incontrare fe fenomeni di questo genere ah c'è San Marino tanto per non far nome e la, la Svizzera passata. non è all'interno dell'Europa però insomma è circondata dall'Europa e Vaticano? No. Il Vaticano <ride> eh, in omaggio al nuovo Papa vorrei <ride> evitare di parlarne eh, nel senso che insomma la situazione lì è un po' più complicata addirittura perché lì c'è una clientela molto ampia, assolutamente universale, e quindi cambiano tutte le dimensioni dei fenomeni. Divina, direi. Come? Divina, direi. Assolutamente divina. Allora, quindi, questa è una prima indicazione. Quindi, nell'atteggiamento in che ha l'Unione Europea, in particolare i suoi organi finanziari, c'è anche eh, questo... tentativo di bloccaggio se non addirittura di far scomparire una eh, situazione molto particolare che rappresenta da un lato un buco per l'entrata dei russi e dall'altro un paradiso fiscale che può attrarre anche capitali europei date le condizioni particolarmente favorevoli quindi questo mi sembra che sia mh, un pezzo di contesto da tenere assolutamente presente il secondo <coughs> passaggio è che Questa economia già da tempo, anche se noi ce ne siamo ovviamente accorti solo eh, negli ultimi giorni, per non, per non dire negli ultime settimane, eh, questo paese ha un rating, un rating delle uh, società di, di valutazione internazionale che è piuttosto basso, perché ci sono una serie di squilibri molto forti fra i fondamentali, cioè i principali dati. economici che caratterizzano il paese. Allora, il primo di questo è un debito pubblico che è pari all'87% del prodotto interno lordo, il famoso PIL, che non è moltissimo, però attenzione, però è prima delle manovre che sono obbligati a fare in questo momento perché appena queste manovre si dovessero concretizzare, comunque si desse Eh, spazio e luogo all'attuazione di queste manovre e il rapporto cambia in misura molto pesante e questo è un altro degli elementi che deve essere tenuto presente però la cifra ve la dico dopo eh, l'altro elemento importante è che l'ammontare dei capitali esteri che sono presenti all'interno delle banche che sono banche cipriote ma sono anche banche greche, filiali di banche greche, quindi eh, non è soltanto la situazione di Cipro in quanto tale e rappresentano, a seconda delle fonti che ho visto, da 7 a 8 volte l'ammontare del prodotto interno annuale. Cioè in sostanza c'è uno squilibrio molto molto forte tra come posso dire la dimensione del paese, la dimensione del sistema economico del paese e l'ammontare della presenza di capitali stranieri al suo interno e questo ha una serie di conseguenze sia in termini di investimenti ma anche e soprattutto proprio in termini di potenza che si può esplicitare in un momento qualunque all'interno del paese contro il suo stesso governo l'altro passaggio è abbastanza chiaro quello che sta succedendo cioè L'altro elemento particolarmente pesante è che rispetto a 68 miliardi di euro di depositi che sono all'interno di queste banche, eh, solo il 2,7 miliardi, cioè una percentuale molto bassa rispetto a 68, sono garantiti da titoli da obbligazioni da assicurazioni cioè in pratica eh, sono stati messi dei soldi eh, sui quali le banche non hanno nessun controllo o possibilità di controllo e però in caso di eh, crollo delle banche questi soldi non sono coperti quindi eh, c'è una situazione eh, particolarmente delicata e particolarmente difficile da gestire dietro ai tentativi di manovra che sta facendo l'Unione Europea quindi questo è un altro elemento da tenere presente che cosa sta succedendo adesso in concreto in questi giorni cioè l'Unione Europea dice <coughs> voi dovete voi governo cipriota dovete garantire una cifra compresa tra i 5 e i 6 miliardi di euro Di prestiti provenienti da altre parti cioè non eh, banche europee o banca banca europea insomma cioè BCE se volete avere 10 miliardi di intervento del fondo di salvataggio del fondo di stabilità dell'unione europea cioè noi siamo disposti a intervenire siamo disposti a intervenire con una cifra dell'ordine dei 10 miliardi di euro Però dovete garantire, mettere sul tavolo, una, un pre, prestito, insomma comunque risorse provenienti dall'esterno. Volevo ricordare che alcuni mesi fa eh, il eh, capo della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha gestito un'operazione finanziaria di notevole entità in cui ha prestato, praticamente ha regalato perché al tasso di interesse dell'1% dopo tre anni è regalato, visto l'inflazione superiore, a una serie di banche europee in difficoltà, oltre mille miliardi di euro. Quindi il, la domanda è un po' questa. La proporzione è di 1 a 100, no? 10 miliardi rispetto a mille miliardi. Come mai una percentuale così bassa, no? se vogliamo, rispetto a un prestito così enorme, crea tutto questo trambusto, tutta questa crisi, questi pericoli? crea trambusto eh, perché la banca europea cerca di eh, considerare tutti i paesi alla pari cioè come se la grande Germania fosse uguale al eh, governo cipriota e questo in termini economici non ha senso ovviamente però le me i meccanismi le logiche eh, il tipo di intervento il tipo di garanzie che vengono richieste è fatto in questa maniera cioè come se Che è ovviamente un errore grossolano, però, eh, non voglio scusare l'Unione Europea, eh, semplicemente se cominciasse a fare differenze fra un paese e l'altro eh, entreremmo in un marasma generale perché allora per ogni paese la BCE dovrebbe fare delle, un trattamento del tutto particolare e specifico, cioè Eh, connesso strettamente alla potenza economica o alle difficoltà economiche reali di ciascun paese allora eh, c'è questa tecnica del eh, rivolgersi ai paesi in quanto entità sovrane in quanto hanno firmato il trattato in quanto hanno adottato l'euro eccetera eccetera eh, in maniera come se fossero entità eh, come dire, da rispettare semplicemente in termini sovrani no? Eh, questo quindi, infatti, questo, tutti gli articoli che ho visto eh, sottolineano tutti questo piccolissimo eh, questa importanza così relativa. Si poteva dare il trambusto, nasce dal fatto che stanno cercando di obbligare eh, il eh, governo a trovare questi altri prestiti eh, in un, un governo che non ha un retroterra economico sufficiente. Che non, non è in grado di affrontare, cioè quindi in sostanza la BCE avrebbe dovuto, se avesse voluto veramente salvare cipro, doveva eh, regalare i 10 miliardi, eccetera, eccetera. Cioè doveva tenere conto della situazione e comportarsi diversamente. Facciamo una breve pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio 0649 1750, entropia massima. Alberto Castagnola ci sta parlando della crisi finanziaria di Cipro. Allora, torniamo rapidamente in onda, interrompendo questo pezzo arabeggiante anzi arabo decisamente, e c'è una telefonata di un... di un ascoltatore che appunto vorrebbe avere qualche chiarimento. Pronto? Pronto, ciao. Diciamo compagno, va. Sì. Senti, dici eh, Ti voglio dire, cioè io non ci sto capendo niente, non so gli altri. Allora, eh, per quanto riguarda il, eh, come dire, il problema greco, ci hanno detto e eh, scusami, in spagnolo ci hanno detto c'è la bolla speculativa e quindi ok, la bolla, i parapà, servono i soldi per ripianare questa bolla perché c'è stato un eccesso di cose e quindi ok, è comprensibile. Poi i Greci, ah i Greci hanno truccato i conti, hanno triplicato e eh, hanno truccato i conti, è uscito fuori un deficit che non era vero e quindi hanno fatto, stanno a far botto e quindi dobbiamo pagare i soldi, perfetto. Allora, per Cipro però, che è successo? Cioè Alberto adesso, come dì, in questi dieci minuti che ci ha fatto l'introduzione però, n non, ha detto, non ha detto che è successo, cioè non, non, non si è capito che è successo, quindi magari, che ne so, se potesse entrare nel dettaglio magari poi sono tutte idiozie fesserie come al solito perché ci mancherebbe se ce la raccontano giusta però almeno capire, almeno così, come dire, matematicamente cosa è successo, ok? Grazie eh. Va bene ciao, ciao Grazie ciao, ciao. Allora, eh, ci provo perché eh, questo è il nocciolo della serata nel senso che io stavo cercando di dare un po' di elementi di contorno per poi cercare di far capire esattamente quello che è successo. Però ti rispondo come dire dandoti dopo le spiegazioni. La risposta è è l'Unione Europea che sta chiedendo al, ad un paese soltanto, cioè Cipro in partico questo, di fare una cosa che non si potrebbe fare, cioè quella di imporre al governo di imporre una, una taglia, cioè una, un pagamento su tutti i depositi nelle banche stesse. E Questa è una cosa che per fortuna eh, né alla Grecia, né alla Spagna, né all'Italia è stato chiesto dalla Banca Europea, dalla BCE, e, però questo è il problema. Cioè potevano chiedere altre cose, potevano evitare... di eh, chiedere questi, queste come si può dire, queste aust austerità dirette e invece non l'hanno fatto. Allora abbiamo un'altra telefonata con un ascoltatore che ci sente da Padova. Pronto? Sì, pronto, ciao. Saluto tutta Roma. <ride> un saluto e anche niente, a te. Vole... Dici. Sì, grazie. No, niente, una domanda così scontata e anche banale, ma però è... Eh, volevo dire quante probabilità noi italiani abbiamo di trovarci nella situazione di quella di Cipro, cioè che già Amato a suo tempo ha fatto un piccolo prelievo, ci ricordiamo una ventina d'anni fa, ma se dovessero farlo adesso sarebbe molto più pesante. Quante probabilità ci sono realmente? Ecco questa è una domanda un po' così, ma grazie. Grazie a te. Va bene, Ciao, a buona ora. serata. Continuo la spiegazione e poi faccio le profezie, visto che <ride> mi si stanno chiedendo le profezie. Allora, quindi in questo senso invece la BCE sta facendo un'operazione che non, non mette veramente tutti i paesi sullo stesso piano, ma si permette di fare questa che cosa c'è dietro. C'è dietro il fatto che la BCE sa esattamente quanti sono i soldi dei russi, all'interno delle banche, per questo prima ho dato l'indicazione che sono otto volte il PIL, quindi l'Unione Europea sa esattamente che la proposta che loro hanno fatto al governo o il ricatto che hanno presentato al governo significa semplicemente mettete una tassa su questi investimenti fatti dai russi. Quindi se volete l'obiettivo non, non è la popolazione cipriota, eh, l'obiettivo sono i russi che hanno fatto nel giro di alcuni anni, hanno reso eh, Cipro una loro base economica. Quindi se vuoi una spiegazione, eh, quella reale diciamo con i piedi per terra, è questa. Poi ovviamente la eh, Bce negherà assolutamente eccetera eccetera. infatti quello, la strada sulla quale si sta arrivando questo vado un pochino avanti la, la Russia protesta abbastanza, abbastanza vigorosamente sta protestando però anche lì sono capitali privati russi che sono dentro allora la Russia protege, cerca di proteggerli però non è coinvolto il governo russo in quanto tale mentre in altre situazioni c'era di mezzo anche il governo russo in Inghilterra allora il problema è Quindi è abbastanza chiaro questo passaggio? Quindi è che hanno chiesto una cosa che è molto difficile da fare accettare, sia per la presenza russa, sia socialmente. Io devo dirvi, sapete, ho letto uh, vari articoli che ovviamente sto seguendo questa questione. Voi non avete idea delle persone che dicono che non si può imporre una tassa su un fondo che uno ha messo in banca perché sennò nessuno metterebbe più dei fondi in banca e dall'altra parte quelli che invece sostengono sì ma le banche non garantiscono nulla in realtà e quindi il fatto che improvvisamente arrivi una tassa non, dipende, non può danneggiare le banche perché le banche non, non garantiscono mai niente da questo punto di vista cioè se c'è una inflazione o c'è una deflazione eh, c'è una svalutazione comunque del valore della moneta e le banche non è che ti rimborsano i soldi al valore precedente alla svalutazione e quindi sostengono che questo tipo di operazione significa semplicemente che una parte della popolazione cioè quella che ha un certo livello di depositi è deve farlo, cioè deve assorbire, che è praticamente lo stesso tipo di operazione che è stata fatta sull'Italia, sulla Grecia e sulla Spagna con le misure di austerità imposte nella misura e nei tempi che abbiamo visto e di cui Monti è stato l'esecutore No? Beh, ma scusa, è stato parecchio diverso, nel senso che qui eh, sembra che i, a pagare saranno i eh, ricchi investitori russi no, aspetta, che, aspetta, che avranno aspetta, tassato... No, ancora ah. non si sa, perché... Così, così si legge sull'agenzia, eh, sì, eh? No, aspetta, perché ancora non hanno fatto sapere ufficialmente, almeno da quanto mi risulta, Quante, qual è la percentuale? Soprattutto, 30 soprattutto no, se è sopra il 100.000 sì, euro. Sopra i 100.000, l'ultima di, di poche ore fa era Poche questa. ore fa era 30, prima era 20 sì. e prima era 15, cioè la primissima ipotesi era meno del 10% per quelli al di sotto dei 15.000 euro e intorno a. 20, 30, adesso 20, scusami, 15, 20 o 30, a seconda di quello che mi stai sì, dicendo. Sì, L'abbiamo la, la, dato al GR po poche minuti fa. Allora, sono. quindi, ancora questo conferma siccome sono arrivati al 30, conferma che l'Unione Europea sta cercando di colpire i russi. perché sono gli unici che hanno praticamente ci saranno 10 o 20 ciprioti che hanno qualcosa di più eh, ma anche, ma anche di salvare il sistema bancario cipriota che è un sistema europeo no eh, esatto però questo significa che viene salvato ancora una volta pa facendo pagare i singoli privati mm -hmm. e lasciando intatto il meccanismo delle banche perché appunto come dicevamo un attimo fa eh, le banche non sono tenute a rimborsare e via dicendo Sì, io prima volevo soltanto dire che eh, una differenza che vedo sulla base di quello che sappiamo fino adesso ovviamente è che mentre in questo caso in qualche modo pagano dei ricchi, nel caso di un paese come l'Italia hanno fatto pagare a, ai ceti medio-bassi, quindi non diciamo da dubbio. punto di vista sociale la discriminazione è molto più forte. c'è dubbio, però purtroppo l'hanno fatto mentre... Quello, il sistema di tassazione sui fondi depositati in banca è immediato e eh, come posso dire a caldo no? a noi hanno fatto una serie di operazioni che hanno spostato nel tempo, diluito nel tempo e hanno non ce ne hanno fatto accorgere oppure ce ne siamo accorti però in realtà nessuno si è sentito colpito in maniera tale da protestare in maniera furiosa Allora, anche qua, le reazioni, se ci pensi bene, questo adesso è un mio giudizio politico, no? le reazioni sono state uscire da certi partiti e entrare all'interno dei grillini, che è una risposta politica, ma è una risposta estremamente morbida rispetto alle insazioni che abbiamo avuto, che sono dell'ordine di 2.000 euro a famiglia per quest'anno. E soprattutto, Il ministro che sta, in uscendo, che sta uscendo ha fatto una, un documento che è uscito sui giornali. In cui ha quantificato le, eh, diciamo, i tagli che do, che do, che ai redditi o ai proventi o alle pensioni, eccetera, eccetera, che dovranno essere supportati dal, dal 2014 in poi. Che sono cifre superiori a 300 miliardi di euro, cioè delle cifre assolutamente non so bene da dove le ha tirate fuori, eccetera, eccetera. Mm. Però anche se fossero la metà o un quarto, sarebbero delle cifre mostruose. Quindi, la domanda che faceva il secondo ascoltatore sì, è, è che in realtà stiamo già pagando: stiamo già stiamo cominciando già, a pagare pesantemente? Stiamo già pagando, anzi, abbiamo già pagato e adesso. E non è finita: non è finita no, per essere precisi con le parole. E soprattutto ci si dovrebbe chiedere perché non stiamo reagendo, perché questo è un problema molto grosso per la società italiana. I greci stanno tutti per la strada una volta ogni tre giorni, noi non abbiamo fatto quasi nulla di manifestazione. Per manifestazione intendo qualcosa di molto consistente, globale, no? di fronte a problemi di questa portata. E noi ne abbiamo tutti quanti. In, una, in grande massa di persone abbiamo pensato che siccome stiamo nell'Europa dobbiamo obbedire alle indicazioni europee che è assolutamente sbagliato e non, non dovevamo reagire in questo modo e, e quindi vabbè poi ci sono degli altri meccanismi su, dei quali siccome non siamo al corrente e, e io vorrei far ricordare sempre che è la banca la Deutsche Bank che ha all'inizio della crisi italiana dei debiti è stato che la Deutsche Bank ha venduto 8 miliardi di titoli di Stato italiano sul mercato. Stai parlando del 2011 o del 2009? 2011. Quindi la crisi del governo Berlusconi? Esatto. Mm -hmm. no? L'estate famosa del, famose, del, eccetera, che eccetera, lo spread eccetera. è schizzato. E a... Sono i nostri alleati, i nostri amici, i nostri eccetera eccetera. E poi hanno fatto un'operazione di questa portata sapendo perfettamente che ci mettevano in difficoltà. e Allora, per fortuna non siamo ancora a livello della Grecia, ma le logiche che sono, vengono seguite purtroppo da singole banche o da singoli governi eh, sono analoghe. E poi ci stanno diverse strutture che reggono di più, reggono di meno, eccetera, eccetera. facciamo una seconda breve sì. pausa e forse c'è ancora il tempo se qualcuno volesse di fare una chiamata a 06 49 17 50 breve come le precedenti e ci sentiamo tra pochissimo wow. In fondo era ancora il cordino del mondo Ma rimanemmo tutti quanti di Quando assistemmo al suo ultimo collasso. Di padroni più invisibili e brutali Banche, mercati e multinazionali Impongono un prezzo micidiale Noi per la vita li dobbiamo seguono valide azioni e non lo giuro scassavamo i coglioni a tutti i colossi del potere che sono basso non riescono a vedere gente che non mi è mai piaciuta per niente a cui dichiaro la guerra permanente bene allora spero di essere stato un po' più chiaro anche se ripeto non è facile in questo momento specialmente con le notizie che cambiano di ora in ora io vorrei aggiungere altri due elementi allora questa è la cosa eh, più pesante da un punto di vista strettamente economico cioè sono stati fatti dei calcoli sulla base di questo intervento diciamo del patto di stabilità e del fondo di solidarietà del patto di stabilità Cioè, in sostanza, dell'intervento dei 10 miliardi di cui parlavamo prima da parte dell'Unione Europea e della Banca Europea. E il discorso è che se non si fa il prelievo in banca, quel eh, debito pubblico pari soltanto allo 87% del reddito nazionale, quindi relativamente buono, passa a 160% del PIL. come la Grecia e che appunto è quello che stavo cercando di far capire no? se si fa il prelievo però attenzione se si fa il prelievo più o meno nelle cifre che abbiamo detto finora si passa però sempre a 130 quindi non solo l'intervento è parziale e eh, come dire non risolutivo potrà essere pesante ma soprattutto anche effettuando questo prelievo, la situazione debitoria del paese risulterà molto a molto peggiore di quella prima della sua crisi di questi giorni. Quindi siamo di fronte a una situazione molto uh, grave da questo punto di vista, anche tenendo, tenendo conto che il paese è piccolo. Ultimo punto. No, non è ultimo, è penultimo punto. C'è tutto un meccanismo che sta, si sta verificando in questi giorni sempre, strettamente connesso a questa crisi in cui, secondo il quale la, le, alcune filiali di banche greche eh, stanno fallendo o comunque vengono ritirate dalle banche delle due grosse, più grosse banche di Cipro, quelle locali almeno una, questa Laiki Bank, è Dovrebbe essere in qualche modo levata da mezzo. Perché sta in una situazione. Sì, cos così dice un'agenzia che verrà scorporata. Una, la parte salvabile, va a Banca di Cipro e la, la parte sì. diciamo da buttare e a, al cesso si chiamerà Bad Bank. E poi una Bad Bank, sì, sì, però insomma, eh, praticamente è riconoscere il, il fallimento e, e trovare queste strade. Cioè, non è una soluzione, diciamo, vera e propria. Però contemporaneamente c'era una. la banca russa che era la Gazprom quindi che fa parte del gruppo dei quelli, petrolieri e eh, produttori di gas eccetera cioè è quella, quella fascia lì mm. di capitale che sta cercando che sta pensando sta offrendo di ricapitalizzare la Laiki il che significa per ricapitalizzarla significa che per semplicemente comprarla E quindi avere, oltre agli investimenti all'interno delle banche, avere proprio una banca a capitale russo esplicito. Quindi, come capite, i, i movimenti che si stanno svolgendo in questi giorni sono un po' di più di quelli che appaiono a prima vista. Ultimo punto. Questa è la parte <coughs> più angosciante, se mi permettete, da un punto di vista economico, perché riguarda l'enorme giacimento di gas che sta sotto il livello del mare nelle vicinanze di Cipro, però anche alla portata, cioè tocca le, eh, il giacimento, almeno da quello che si è saputo su, dai giornali, tocca il mare della Turchia e tocca il mare di Israele. Cioè la zona, di, eh, perché Israele ha adottato la zona 200 miglia, quindi arriva quasi a metà del Mediterraneo, per capirci. E dall'altra parte c'è la Turchia, che invece, essendo presente sull'isola di Cipro, con, che copre per metà, perché è stata invasa Cipro dai, dai turchi parecchi anni fa, eh, sostiene che l'eventuale sfruttamento del gas è. un po' turco e un po' cipriota non so se è chiaro la situazione quindi no. invece contrariamente a questo il governo cipriota stava pensando già da tempo ma non ha, credo non abbia fatto in tempo oppure lo stanno costringendo a farlo nelle condizioni peggiori stava pensando di eh, trattare la vendita dei diritti di estrazione del gas in modo da uscire dalla, di uscire dalla stretta dei eh, debiti e dell'indebitamento pubblico e via dicendo. Però, stava trattando con i russi? Stava trattando con i russi, però essendo molto grande il giacimento c'era un forte interesse dell'Unione Europea. E allora ancora una volta questa base, materie prime e economia, eh, ha dei riflessi molto chiari, almeno per, agli occhi di un economista, su quelle che sono le strategie dell'Unione Europea stessa. in quanto, diciamo, che ha dei fondi a disposizione per gli interventi eh, di congiuntura economica. Allora, e quindi questa, oh, la cosa eh, però che ha affermato finora il Governo Cipriota è dato dal fatto che l'inizio dello sfruttamento non può intervenire prima di almeno cinque anni. Quindi si tratterebbe di vendere in anticipo i diritti di sfruttamento e quindi Insomma, nelle condizioni peggiori, diciamo, è come il contadino che deve vendere sulla pianta la, la frutta, no? Però questa è la grossa partita che si sta svolgendo, diciamo, in maniera anche abbastanza poco conosciuta. L'ultima domanda era tornare sì. un passo indietro, no anche per um, chiarire ulteriormente il primo ascoltatore che diceva ma insomma come è saltata fuori questa situazione debitoria, allora prima le cose andavano benissimo, arrivavano tutti questi soldi, eh, a Cipro praticamente si è, si è avuto un'espansione economica, anche dell'economia reale molto forte, Poi più o meno all'improvviso, ma evidentemente l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea qualcosa doveva sapere, eh? eh, c'è stata questa crisi debitoria. Ecco, esattamente che meccanismo si è messo in moto per creare, diciamo da una situazione florida e, e in cui queste basse tassazioni eh, favorivano la di tutti questi capitali a una situazione in cui rischi il fallimento? Beh, intanto eh, il, il primo passaggio è che questi capitali erano privati all'interno delle banche private. mentre la situazione debitoria è, del, è del, dello Stato. Questo fa la differenza. Quindi sono i titoli di Stato che non si vendevano, non venivano comprati, eccetera, eccetera. Cioè l'origine della crisi è da quella parte. Dall'altra parte, queste banche, eh, avendo tutti questi fondi e non investendoli o investendoli in altre attività, perché questi capitali russi non è che stanno tutti al servizio della popolazione cipriota, sono lì depositati, ma se per esempio fanno attività finanziarie, stanno lavorando, stanno girando in giro per il mondo e delle, diciamo, le banche cipriote guadagnano qualcosa, ma non la popolazione. Quindi sono dei discorsi che in realtà non si toccano. Sono e soldi le... che fanno soldi, insomma. Sono i soldi che fanno soldi e... fuori dall'isola quindi bisogna distinguere accuratamente i russi che stanno in giro per l'isola vanno a fare il bagno e affittano una barca o, o entrano in un albergo eh, da quelli che invece hanno preso Cipro come eh, base interna all'Unione Europea per fare le loro operazioni finanziarie fuori dal controllo della BCE perché questo è l'altro problema di cui noi non parliamo quasi mai, ne abbiamo parlato varie volte durante questa trasmissione, però non se ne parla sui giornali italiani, cioè quanta parte dei fondi sono in circolazione eh, nella sfera finanziaria e non nella sfera economica. Infatti volendo tornare alla tua domanda precedente, quella che hai fatto qualche minuto fa, eh, perché le banche italiane... che hanno ricevuto tutti quei soldi con quel tasso di interesse dell'1% eccetera eccetera eh, non fanno prestiti quindi adesso ci stanno le statistiche che sono uscite qualche giorno fa, l'Istat ha fatto uscire le statistiche e quindi il discorso è estremamente chiaro e l'unico motivo per poter capire una situazione del genere è che le banche italiane anche in particolare le grandi banche italiane continuano a utilizzare i fondi nella sfera finanziaria che a tutt'oggi è stata lasciata in maniera completamente libera perché ancora le leggi che sono state approvate nel 2010 negli Stati Uniti non sono eh, in, in vigore nel senso che questo nessuno lo sa, cioè se tutti parlano della legge e nessuno sa che non è ancora entrata in vigore per una serie di ostacoli che sono stati posti e di eh, meccanismi burocratici che non hanno funzionato nella direzione, diciamo, giusta. Eh, oggi stavo leggendo un articolo sulla riforma finanziaria in Francia, che anche lì non è ancora stata approvata e che comunque, se verrà approvata così come è al, in, al momento in discussione, non separa le banche le attività finanziarie delle banche dall'attività commerciale e quindi il meccanismo finanziario resta sostanzialmente intatto e infatti i banchieri francesi sostengono questa legge perché è una riforma che non li danneggia e quindi va benissimo e che significa che però non è una riforma significativa. Va bene Alberto, io ti ringrazio, Siamo mi hanno detto che sono arrivate anche altre telefonate ma appunto non, non abbiamo più tempo, siamo andati oltre il termine comunque credo che questa preoccupazione, insomma che noi abbiamo avuto una piccola testimonianza nel corso di questa trasmissione ma probabilmente eh, questi, queste continue crisi stanno preoccupando sempre più persone perché eh, in effetti come dicevi tu Dovrebbe esserci una ribellione molto forte tra, tra ampi strati della popolazione italiana e in qualche modo sono riusciti chi è stato al governo fino adesso a mascherare questa la gravità di questa situazione anche la gravità del, del, del, del peso, del pagamento che ci impongono. Io eh, se non ricordo male, eh, mi, mi può aiutare sicuramente, grazie al governo Monti noi abbiamo praticamente un debito annuo da pagare a prescindere da tutto quello che succederà di 150 miliardi eh, in cui si deve mettere insieme praticamente gli interessi eh, sul debito che sono quasi 100 miliardi poi gli effetti del fiscal compact il contributo dell'Italia al fondo di stabilità e quindi eh, grazie a, appunto a queste meravigliose riforme Eh, pensioni, lavoro eccetera che dovevano abbattere il debito, siamo passati dal, da un rapporto di 116-117 a 126%, eh, per cento, eh, quindi superiore a tutto il PIL. Eh, il debito aumenta? Eh? Posso... Sì, sì. Eh, scusami, e eh, eh, continua a aumentare trimestre per trimestre. E sì, quindi sì. nessuno però, eh, come dire, stabilisce il collegamento. Ma tutti questi soldi ce li avete chiesti per far abbassare il rapporto. Questo rapporto sta aumentando. Quindi un, un fallimento e totale. È, è, è un discorso totale e dall'altra parte, se ci pensate bene, la TAP si continua a voler fare, eh, gli aerei vengono comprati, cioè la spesa pubblica, che è quella che concorre in parte... alla formazione del debito non è stata toccata nella misura giusta e quindi noi abbiamo la sfera finanziaria che è completamente libera nei suoi movimenti che continua quindi a operare e dall'altra parte il debito che non è diminuito cioè non abbiamo inciso sul meccanismo reale di formazione del debito quindi in sostanza quello che è drammatico per questo È che c'è stato questo drenaggio profondo e continuato nel tempo, prospettico. No? Cioè nel senso che nessuno ci ha detto quando terminerà e noi non facciamo niente e quindi la situazione continua, nel senso che gli altri due settori che si dovrebbero toccare non sono stati toccati. Bene, con questa nota di ottimismo si fa per dire ovviamente invece molto pessimistico, però d'altronde questi sono i fatti. Ah. Chiudiamo la trasmissione di oggi. Grazie ancora. Ad Alberto che ci ha eh, coinvolto in, questo, in questa analisi di economia finanziaria internazionale, ma insomma si è parlato pure di Italia e di Europa, vi diamo appuntamento invece a dopo Pasqua, il primo aprile prossimo lunedì e Pasquetta, quindi la trasmissione eh, fa, eh, ne approfitta per fare vacanza e quindi ci... risentiremo lunedì 8 aprile con le civiltà gilaniche e alcune cronache dal passato remoto. Buon ascolto con Onda Rossa.